اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم اللا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ عَظُمَتْ دَرَجَتُهُمْ مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَلِلَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیا ترغیب دے پر بلتری کبان انفاق طرف دا دا اللہ جللہ جلال ہو پلا رگی دا خرچے طرف دا مخکم تیر شو ترگیب عودہ دوبارہ اللہ ترگیب ورگی اللہ پرمئی وما لکم تاسو بانده سشوی دی اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا چه تاسو خرچنہ گویب پلا رد الله جللہ جل جلال ہوگی نو تاسو باندې سشي ویلې خرچ نه غواې نو سمانه د لجل لجلال هو فلار کې باغې کې خرچه کوي انداز تاسو د خیر خير او د فکر نمیر کې د کموالی نمیر کې اولې سده کې سره او په خرد سره دی انسان په مال کې هیڅ کله کمې ناراضي زګلابر مې یوو بسدقات الله یې سيوا کوي سوت کمې او دا سيوا کوي او بل زه خپل پرمایه شیطان یې د کوم الفقر حد فقر وادکی والله یې د کوم مغفر و فضل الاده سيوا والد فضل عاد بخشش واضا کوي نلوي خرچه کوه فقر او غريبين امري اول دا چې رتا زکم خرچه کوه نو دا هو حقیقتا د الله ملګری جگره انسان خو هیڅ نشته کائنات کې رزمک نه کراخېږي الله ورکی ټول سيجن رزمک نه راوځي اللہ ورگی نو حقیقتن دا دا اللہ ملک دی آو کتا تا مجازی طور ملاو دا نبیات آنا پا دی ولی اللہی میراسو سماوات زکر میرانز د اسمانونو دا زمکو دا طول لاللہ تا منگا تازو یو بلنی میراسو لوحو آخر که دا طول چه اللہ پناکی نا مجازی کب زیبم ختمشی زمګم الله د پاتې اسمانونو ملاته پاتې زمګوږي سديده ملاته پاتې اسمانونو کیږي سديده نو دامل الله د پاتې نو حقیقتا د دې ارس انده مالک د الله جل جلاله ذاته حقیقتا دتول ارس الله جل جلاله ته لحاظا چه کل بیا اللہ دا پاتی که دون کی دی تده اخپلا مجازی کب زکی ده اخپلا خیرت دا پارسوکا وارکا بیا اللہ جل جلال حو فرق مراتب کوي د صحاباو چه اللہ استوی من کم من انفق من قبل فتح وقادر ددی برابر برا خلق اصحابه او دستا سنه چه چه مخ فتح مکینه خرچه کلی ده و قاتله و جهاده کلی ده نو ده برابر ندی ده آغا چه سران چه چه روستو ده فتح مکینه جهاده او کتال کلی انفاکی کلی اولایی که آضا مدرجتن اللہ پرمیده اغا کبله مکه پتہ کې دو نه مخ کې چې کوم خلک سابقین فی القتال والإنفاق ده وړاندې jihad کړل دي خرچه کړل دي اعظم درجاتن دا مرتبه کې لوي دي من الذین دا غصابون انفقوا من بعد چې هغه خرچه کړې درست د فتح مکه نه وقاتلوا jihad کړل خو وكل وعد الله الحسنی تول سردا الله کي استوا دره د جنت والو لکه مو صحابه ومخه د فتح مکه نه jihad کړو انفاک خرچه کړی دا او که چارو ستر فتح مکه نه jihad کړی دا او که خرچه کړی والله بما تعملون خبير الله ستاسو په عمل خبردار دي ترغيب هم دي ترهيب هم دي چا به عمل لږه ترهيب شي چا ها عمل ته ترغيب شو بشارت زیر شاہ جت چا چا عمل چا الله جلما بعمل خبردار د سواب ورک د یاد کې یو خبر د آیات چې الله جل جلاله فارق کفله فتح مکه ورنه صحابه د وړه لیکلو په ته بار د دو باندې او مسجد فرق د پارچ کم آلو شیو ګرځو نه غي سو ګرځو نه فتح مکه سواځه دا چې د فضیلت لپاره مخکم خرچه دا رستم خرچه مخکم جهاد دے ورستم جهاد دے او الله فرمایي هغه ډیر لږ اجر ولدي د دې ډیرو جهاد دي یوازې مکه نه کم حالات حالات مہت ایمان روڑل گرانو الا اللہ خرچا گیر چا پیر کا پرانو میند کلو چې په باندے سختیارا شی پا مکبان مسلمانانو کے سختیارا شی غلی بندی شی جون پیر آتانگ لے غنیمتونه غنیمتونا نو فتوحات متوحات دوه نو حالات هر طرف نه ګ مالی کې راو هر اعتبار سره تنګی نو مخکې حالاتو کې چې چا مینت کوی کم سړی چې حالاتو کې مینت کې دغ مرتبل لاې منچدي یو سړی د تبلیغ کی ګ خمالدار دی هلته مو سره ګاډی دا س م کسانو بیا پر خوددم نه سی ګاډی به سره اونی کار نو د محفل ترتیب داو جيره مختلف خلکو سره تشکیله شوني یو کې دوبارت ویم کې مجبوره کړم وې نو زدا خلکو مهنت کړي هغه ته هر ثروت او هر دغه موجوده زدا خلکو مهنت کړي چې داغه الهغه کور کې د روټه زړه کومشکلې لګي نو دواړو کې پرخت نه دفتای مکینہ مخ کې حالات او مالی حالات او جانی حالات والو تکولو ایمان یو غب ګړلی شو ق بربریت او زلممو دغ په بچ به نیم زلممو غ با ن ب هم زلم کولی شو چې چا د هغې نه مخکې د اسلام تایید کې او خرچبه کوله جهات او پ شو چې فته م کووشه نو بیا ډلی د ډلی ی فی دین نهفیین الله یافواه شو دلی دل دل رات فتح شروع شو سونو سونو نبهله زراتو اسلام بي زيب اور کوله غنیمتونو شو اسلام رول الغيب پات نشو ایمان آسان شو خرچا آسان شو مالو نسي واشل نفرخه کې مهنت او تنگي کې مهنت وړوږي لازم نفرقي دنه معلوم شو قربانه سره مهنت د الله په نسبه نې د د وجه ټوله امبي او باندې الله دا غي د مراتبو وجه ټوله لپاره قرباني راوستي یو نبی دا سینښت هاغه هغه نبی مال علالم د مثلا سليمان عليه السلام هغه بیام قربانو سر وختې کړې هاغه باندې الله نورې قربانې مې نه جنہ هاهم شه کچ نه راوستي نږدې وجه نه الله جل جلاله د غفار اکبر فرق کوم کې و غور الاو الله الحسنى ډیر کم وځي jihad او انفاک دي الله بلاګي دی الله وي چې چام jihad کلی که مخکې دي صحابي کړي په مکه نه رست دي تعزک چې اي صحابه منکم خطاب صحابو ته دي تعزک چې چم هغه جنفاقو کې تل کړي نه سره الله جنت وعده نو ټول صحابه سره الله سره د پې شو او ساب نه یو ټایم کې ګنا شو نو زمونږ ستاسو په ژینو چې کوشیش کو غ پسګ راغ ظانې اعت سره کستې سره تړلی د ویللی دي چې ما به پغمبر پرانې الله دغ تووب ن کلی د پر نه ب لاول واغې نه شوي دي که ګناونه دي شيوي دي الله جل جلالو یو نیم ګنا الله ټیم سره معفو کړی د دې وجه نه د کې یو آیات ته قوام اجازه در باندې وګری او یو لسم کې یو آیات ته یسا بيكون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضى صاحبه کو معجرین دي او کان سرار دی او چا چې د هغې باکه په خلاص سره داټول ډ سره الله د جن واده الله د دی نه خوحاله دی راځیدي نو ساحه اوبارره کې خولیو چېول لې شگان جوي د یو مسلمانان پاتې شوي نو او لا نور متد شويدي ن ایمان ته خطر ده د چې الما او په باندې اتفاق دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه خپل دې ځلګيږي صحابه دا غي مساوي دا غي ګناونه غي اغی بارکه غيب اغیب دا غي يبون بيانل دا غي نکسونه بيانل دا ندي پکارو اوکم انسان چې دا سګي دا غا تديب پکار دي وال پکار دي علامه ابن تیمه اسارم المسلول کې سائروا على السنه والجماعه فانه مجتمعون على ذلك په دی باندې ټول اجما د چ صحابه و باندې هغه باندې ثناوه لغې پر استغفار د هغه احترام د هغه سرت رضی الله عنهم ورضو عنه د دې دعا ويل په ګر پاتځوا چې کوم روايات او حدیث د سې دي چې هغه کې د صحابه و باندې کیسه خبرې معلومه شو چې صحیح نه دي چکه ته قران متضاد دي چې قران وې الله دا غین رازي لري او چې قران وې چې ټول سره د جنت واده را او بیا مګي کې دیو سابې د تاریخي واقعيات دي کمزوري احاديث ته نو پته لګي د جدا حدیث سندن صحیح نه دي د قران سره متارض دي قران وې د صحابه او سره د جنت واده را الله ته رازي لري پيږي د صحابه وبرک نور سدي تاریخي روایت ساب د ربی معلولو دپره ولنقرآ تروج په کار ده تاریخې و تن د په کار څنګه چې بعضې خلک تاریخې وای د بندې اعتمات کې او ساببارره کې بیا خبرې کوې نه داغل د دا نو دی مالله کوم چې چې دی تاز بااندې الله تنفیکو ب له ده چې غچ نه کوله دا الله کې وَلِي اللَّهِ خَاسْدَا لَادَ بَرَى، نَدبَلْجَدَ بَرَى، میرا خُس سماواتِ والأردِ، <تصح> میرا زد آسمان و دزم قد، لا يستوی من کم برابر ندی تا سن رتبه کی، مناس، لا يستوی من کم برابر ندی تا ان فقا چې نه پهکې کړی دا من قبلیل پېخرچ کړ لار دا لا کې م فتح دفتم نا نه وقعته لا هاې کړی دی نو د اچ سره برابر نه چا دغې نروستو خرچ وغیرره کړی دي او لای کا دغ س دا سفتنوالا سابقین فلکتال والینفاق آضم و درجتن روی دی مرتبکی من اللذین دا کسانان و سابونان پکو منباد و قاتلو چه خرچه کلی دا رستو دا پتن مکین او جیادی کلی دی و کلنو دا طول سابا کمخی جیاد کلی و کرستو کمخی نفکا او کرستو نفکا واذ اللہ الحسن اللہ تعالی دې ثواب تکړهد ثواب خوستا چې جنت دې والله الله تعالی چې به ما پاسه تا ملونا چې عمل کوي خبير خبردار دې الحمدللہ الله اللهم هدنا وهدی من الہ سبحانه وتعالى صلى <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>